Bilkura horren eh, aipagai nagusia, sorpresari gabe, hela pedo erri Elkargo bakarren eh, proposamena izanen da. Eriko kontseiluek iritzi bat Galdegin azzaiem, eventu ontan, astea huetan, jadanik abatek du Momentu importantia da? Bai, eh, biztanena. Errandezake eh, historikoa. Eh, Ez zeren orain arte eh, Galdegin gauza guziak... Eh, eh, evoluzionitik haste eh? departamentua, gero eh, kolektivitate berezia eskolegi eh, gelditu ziren erantzunik gabe, eta orain eh, estatuak eh, proposatzen dauku, beraz, herri elkargo bakar hori egitea eskolegi eh, mailan, beraz eh, joan gintazke, eh, bai, Uhum. Eriko etxetan jokatzen da partida, memento untan, iritziak aldegina baita. Zer senditzen da garai batez informazio informazioeska saipatzen zen, oraiala ere gauzak argitzen nahi dira? Batu jadanik urte bat, eh, prefetak proposatu zaukula eh, herri elkargo bakar hori, eh, komunite da aglomerazioan dalako hori, eh, baina eh, behar ba herri elkargoko eh, haute txeri baizik. Eta, biztan dena, uh, urte batez izan dira iker lanak, uh, behar ba, haute txigusiak ez zituzten informozione guziak, salbu zonbait, erri elkargoetan haute txizirenak. Horain uh, uste dut, horain uh, dera, uh, hori hasten, Uh, eta jautsarazi behar dela informazioane hori, uh, deneri uh, luzatzeko, explikatzeko uh, zer den proiektua eta justuz nola egiten alden. Eta haute txenko txeluak egina ditu beraz informazio uh, informazioane horik uh, zabaldea zirenak haute txigusieri, uh, herri guzietako haute txeri. Bo, uste dut ere baterak eginen bere lana, eta guk uh, biltzahak ere esegituko dugu uh, ahal dugun mesela. Mm -hmm. Biarko biltzaharen beriztasun bat, ez teha uzapesak bakarrik izanen, mena egietako hau ere uh, komitatziak izan dira? Hori da, biltzah hori uh, heldu da ere biltzah hori informazioa biltzah horien ondotik, eta pentsatzen dugu uh, biltzah horien ondotik direra, galdera onak aterako ba izan da hainiz enterezgaria izan dira orain arte eta biltzahorek beraz uh, gai hori uh, berri ze lan tuko du uh, ekarriz uh, bere, uh, bere iritzia eta lekukotasun zometekilan uh, batez ere mm -hmm, lekukotasun batzu bai aipatzen dituzu um, ez tira denak baitezpada erri elkarko bakar horren aldekoak Michal Boonak adibidez, biarritzeko hausapesa mintzatuko da? Ez da kontra ez da alde, honokoan uh, galderak pausatzen ditu eta araiz egun batezukanen ditu bai Michele Venakek behar du bere iritzia eman uh, hortan, uh, presidianto ordea da uh, lehenbizikorik eta biltzara da uh, eskoldeguzietako uh, hitza emaitena den uh, tokibat ere eh? uh, uh, hara Luizien bezbedek, segitzen dugu uh, zurekin haipatzo dugu Michel Vernak viajitzeko hau zapesak itzahartuko zuela, bilkura hori, mementoan uh, ez dena ez es salde, ez kontra agertzen baina, bo, ara, duda, koch agertzen dena ala ere, izanen dira, beste mintzalari batzu horiek hala ere, uh, erabakiagoak egaren dugu? Uh, bai ora iraste uh, mintzatu direnak eh garapen kontseiluko uh, uh, lehendakaria karren philips uh, bere iritzia emen du garapen kontxeluarara eta gero izanenda ere uh, Andre Gareta uh, komisial gamarako uh, lehen dakaria ere jarek uh, video batez uh, bidez, baten bidez eh, bera espaita hori zaiten badu inogirazune bat baiunan uh, gero bistandena, mintzatuko da prefeta uh, atxurutuki hori nahi zantzuen eta beren uh, hala, tekniko mailako uh, uh, gauzet Taz, mintzatuko da, berriz errepiketuko ditu, pixka bat hola arte uh, jadanik entzuna dituen uh, gauza batzu, ditugun gauza batzu uh, bainan hor en uh, ustuko uh, horietan tik landa uh, galdera bereziek izanen dira eta gero azkenik uh, baz badugu uh, eta leko kotason bat uh, ni zaldeko uh, herri kipi batet Uh, auappez bat etoriko zauko, uh, no uh, eritipi baten auzapeza den, seihun bat uh, een uzapeza eta uh, nizeko Metropolian uh, nola, uh, nola bizi duen, Uh, herikipien tokia eta nola bizi izan duen hastapenetik uh, uh, bulta hontan haute txida, eta uste dutu komprietutela hastapenean kontrazela ere uh, galdera anitz uh, bazituen ere eta pentsatzen dugu uh, lekukotosun horrek uh, argituko gaituela eta berba konfientzia emanen eta mm -hmm. zendako niz eskualdeko uh, bada urbiltasun bat eskuale jarekin edo gauza batzu komparat Uh, Iker lan uh, hortan uh, adibide batzu uh, ateratu dira uh, akadi estudio uh, buleguak uh, egin zuen eta ni zaldeko uh, gaia edo adibidea uh, aipatua izan da li lesko aldekoa, li honekoa ha. uh, eta beraz uh, kontakto hori baginuan Uh, eta beraz uh, deitu dut eta plasekikin ehaldu zauku uh, berrein lekukutasunarean emaiteat. Hala mm. ere, Mintzalari gehiinak erri elkargo aldekoak edo eta zentzu ortarat, uh, bideratzen dutenak. Zuek, erri, errien biltzak bezala, irritzi bat beharko duzia eman, galdegina sauzia? Pozitionamendu baten hartzia? Ehm... Uh, deliberatu dugu ez es hitamen egitea mocione edo gure hitza maitia uzte dut hemenmentuan uh, ala prefetaren proposamenari erantzun behar dugula denek eta herriek uh, bereziki, beste uh, guk bixtandena historion uh, eskualdetik uh, biltzarag beti uh, eskolarri uh, arene uh, uh, egitura bat tiburuz uh, nahi du joan, eta beti uh, baiko egizanda jortarako e, gero ala, memento hontan uh, gira hor uh, laguntzaile edo uh, uh, mintzaaleku bat uh, eta gero herriek berko dute uh, ongi bozkatu mm -hmm. e, Eriko etxeko istantean bozkatzko dute gehinek nola senditzen dira e, manen dute istantean iritzia eta a mayoritáte han dibate que vanendo baia no lo seintzenzuzuk presidente sera Uh, ba, uste dut, uh, bon, tinko, behar bat tinko izan dela, uh, bon, mintzatu dira, eh, kontra edo epel direnak ere, baina agertzen dira egun, egunero orain, uh, herri batzuak uh, ez begintuen pentsatzen, alde bozkatuko zutela, eta alde bozkatzen dute eta uste dut zinez, Atibidez, moment... nortaz hori Nork alde boskatut eh, zinuten bon, siniste? Institut denagogoan. <laughs> <laughs> Estitut gade. Ba, Usted dut mohimendu polita uh, agertu dela, agertzen ari dela eta uh, eta sustuz uh, egiteko manera agitzen dela. Uh, or, uh, Jean Rene txekeraiek, uh, haute txin kontxeluko lehendakariak uh, iziagiko lana egiten du, ta pedagogikoa da. Eta uh, gainerat, bon, uh, erganezake uh, beste eskoldetan uh, ahiatzen dira, zerbaitan egiteak, uh, antolatzeat, eta guk zenako ez. Uh, badu gale eskola egian uh, arteko uh, lana egiteko moldea. Uh, ja, hanik gisa hartu agira, uh, haniztu uh, Kitan, beraz, uste dut hori uh, lortzen ahaldu gura herri elkargo baka hori. Herri mm. elkargo horretan, egiten da ere, herrien biltzarak, ukanen lukela errol bere zibat? Zerru teike? Bai, ba, hori estudiok ateratu du. Uh, bon, uh, biltzarak beti bere saila segituko xel, du Uh, historikoki uh, egiten baitzuan, eta zinez uh, herrietan problemak diren uh, problemeri buruz uh, eta aterabide batzuan haitxe maiteko. Uh, herri elkargo berez hortan... Uh, esegituko du eta konfirmatuko du bere, bere tokia Zeren uh, izan dira bon, bulego bat uh, uh, izan da ani sauteci zain dira hoja uh, asamladan eta uh, herri ba ba barkatu biltsak ukaretsake Eta behar ba, uh, denboran, uh, pisu gehiago ukan lezake, uh, nola haute etxi zuzenean, uh, e, e, eta e, izan dira, zifraze shufra direkt, eh, izan bada, egun matez, hori uh, bon, dian ukan du pisu gehiago. Mm -hmm. Pisu horrek, piskabat, uh, du hori katzea, bachnikaldeko erriak gehiago uh, izan dezaten, hori da piskat, uh, ideiadu? Uh, bai, uh, eta ez gaiten uh, ahantziak izan, uh, hala, penxatzen dugu, uh, zuzenian hau, hau, hau, hau tatiak barima dira hegi elkarko hoktan uh, hegi uh, ez du tela beren uh, botza ahelar alko baina horono uh, oh, oh, urungira uh, hoktarik eta pentsu hoktarak horre uh, izan dira terabide batzu uh, adibidez uh, lugu aldeka uh, hau tatiak uh, hau izaiten hau dira eta ez bakarik uh, politika partidu batetarik Mhm. Mega behitze betiko biltzar nagusia dela, beraz biltzak nagusi guztietan bezala formalitateak badirela, zu badu urte bat presidente zirelai gitura ohtana, zebilana iten duzu oia hartu egin lanas. Hola. <laughs> <laughs> ehikieran horten uh, be, behin uh, kontura Tunis uh, uh, toki hortan heltsari kilian ez eregiesposabilitate bainuen eta badugun eh, elgarrekin administrazio kontseilua ikilan eta bon, uh, gure uh, el, um, gure biltzarriak uh, biztandena herri elkargo horren ingurien ziren gehienak Uh, ez bakearrik baina jotan uh, gira uh, behin uh, historiko mementoa bat baita eta ezpaitgu utximeak uh, gauza hori uh, Ene, ene buria nola Hemaiten dutan, heldu bon, den urteak e, emanen dute behar da ba, uh, argitasun bat uh, behin uh, bon, pusat, uh, bai uh, epipil naiz uh, zeren lehen biltzar nausia eggininen dut or, uh, uh, bihar beraz dotrapalon eta bon he uh, laggunekin etsatuko di da in eta... Hulegtzen uh, uh -huh. da, segitzeko prestirela? Eta biztan dena, bon, behar da jakin biltzareko uh, bulegoa sei uh, urtetako uh, haute txegila uh -huh. uh, haute txegila bez, uh, vala, uh, diru mailana, uh, diruak untsa atxekia dira, emazte bat badugu dugu nistoatxe kontxelian, uh, untsa atxekia dira, bez, bon eh, Gizona gaizkia atxekitzen duzte? <laughs> Ba. Adar jo bai bai. dugu. Ehm, berbada buka zekoa ipatko dugue, auzapez bezala, Eriko Etxiana eztaba ida kasertan dira, eh, erikelkako bakako hiburus. <coughs> Aktuada era bakia ino? Ez dugu erabakia hartua, eh? biltzaretik landa egin nahi nuen, hori, data gelditea da, eta bon, uste dut horak orki dokumentu guziak baituzte, haute txiek, eta araiz irakurtzoko dituzte, eta biztan dena bon, galderak izan dira, biztan dena, eta baina uste dut bai eginen dugula ahobatzea, zaraiz, Noiz, badak izo? E, Orzilea, uh, seian. Ontsa da, hori e, segituko dugu. Um, Lixen bezbeder, mi lesker beraz gurekine izanik goizuntan, eta beraz biak duzuela bilkura horretazten dugu. Bestaldi bat arte? Mi lesker,